Pitanje i svetog evanđelja po luki. Zagredi je Gospodin, slavate Bozimu. U vrijeme ono, ustade petar da otrčanak grob, pa i nagnuši se vidje samom, pokrove gde leže i otide čudeći se u sebi tome što se dogodilo i gle dvojica od njih iđa ku onaj u selo koje bejaše udaljeno od Jerusalima šestdeset stadija izvaše se maus i oni govoraku među sobom o svim ovim događajima I dok oni razgovarahu i raspravljahu, približi se i sam Isus iđaše s njima. Ali oči njihove beku zadržane, da ga ne poznaju, a on im reče, kakav je to razgovor koji vodite među sobom i doći, i što ste neveseli, a jedan po imenu Kleopat, Odgovarajući reče mu, zaš ti jedini stranac u Jerusalimu, I zar nisi saznao šta se u njemu zbilo ovih dana, I reče šta, a oni mu odgovoriše, O Isusu na zarećaninu, koji ješe čovjek prorok, Silan na dijelu i u riječi pred Bogom, I svim narodom kako ga predadoše prosveštenici i knezovi naši da bude na smrt i razapajše ga. A mi se nada smo da je on taj koji će izbaviti Izraila, ali povrst toga ovo je danas treći dan od kako se ovo dogodije. I zaprepastiše nas i neke žene između nas, koje su bile rano na grobu, pa ne našavši tijelo njegovom, dođoše govoreći da su vidjele i pojavu anđela, koji govora hud da je on živ. I neki od naši odidoše na grob i nađoše tako kao što i žene kazaše, ali njega ne vidješe. A on im reče, o bezumni iz poroga srca za vjenovanje, u sve što govoraše prorocije. Nije li trebalo da Hristos to pretrpi i da uđe u slavu svoju? I počevši od Mojeseja i od sviju prorokan razjasnim što je u svim pismima od njemu pisano. I približiše se selo u koje iđakvom I on se činjaše da hoće dalje da ide A oni ga ustavljakom govoreći Ostani s nama jer je dan nagno I blizu je večer I uđe da ostane s njima I dok on sjedjaše s njima zaterpezon Uzevši hneb blagoslovi i prelomivši ga, da daš, davaše im, a njima se otvoriše oči i poznaše ga, i on postane vidljiv za njih, i rekoše oni jedan drugome, negovo goraše ili srca naše u nama dok nam govoraše putem, i dok nam objašnjavaše pisma, i ustavši onoga časa, vratiše se u Jerusalim, I nađoše okupljenu jedanestoricu i one koji bejako s njima goj govorako, zaista ustade gospod i javi se Simonu. I oni ispričaše šta bi naputo i kako ga poznaše prilomljenju hljeba. Rad je Gospod slav tve. radosti crkve i u radosti svetih apostologa. Jer ako ne dijelimo radost sa njima, onda crkva ne može da nas obraduje. Ona ima jednu radost, jednu jedinu za sve ljude. Druge radosti ona nema. A mi možemo da je primimo, imamo, Samo u zajednici sa onima koji je prvi okusiše, sa onima koji prvi vidješe da je gospod u ustao i tvrdo se uvjeriše u to. Tačnije on samih uvjer. A ono što nam ovo evanđelje, otkriva jeste značaj svete liturgije. Vidite i sami koliko crkva insistira na liturgiji. Uporno, liturgija, liturgija, liturgija. Kad god uđemo, braću i sestri, u taj unutrašnji prostor crkve, jer ima i onih, kažemo, oblasti koje samo podsjećaju ili liče, ali nisu to. Prostor crkve je isključivo liturgijski prostor. Crkva praktično ne postoji izvan liturgije. I svi ovi događaji, i ovaj koji praznajemo vaskrsenje Hristovog, oni su liturgijskog karaktera. Praznovati pashu izvan liturgije potpuno je nemoguće. Možemo da ispanemo najsmješnija bića i u isto vrijeme najtužnije, ako pokušavamo da praznojemo Vaskrsenje Gospodnje izvan liturgije. To je, braći i sestri, nemoguće. A otkud mi to znamo? Otkud nama takvo mišljenje? Jer ono je tvrdo, braću i sese, danas bi se mnogi uvrijedili, nego, nažalost, nema ih da čuju crkvu, ali valjda osjećaju da će to čuti, pa onda bježe, skrivaju se, misleći da vjeruju, misleći da praznoju, misleći da znaju. Ako bi došli crkva, bi im odmah rekla da nisu u pravu i da ta radost koju imaju nije istinita, da je lažna radost. I nije moćna, nego slabašna, jadna, blijeda i vrlo lako se gubi. Može se izgubi za pet minuta, može da nestane pri naletu malo jače tuge ili neke komplikovanije situacije. či znači krhke, sva od stakle, kao paučina, nejaka. Drugo, ta radost ne može biti radost ako nije saborna, ako se ne raduješ radošću tvojih bližnjih, ako tvoja radost nije radost tvoga brata, sestra, Tvoja radost nije radost tvojih svetih otaca, svetih predaka. Pritom to što su oni živjeli prije 200 trista godina, prije hiljadu godina, to braću i sese sa ovom radošću nema nikakve veze jer ona je van vremena. Daje se ljudima u vremenu ali ga prevazilazio. Prelazilazi i granice vremena, granice smrti, granice grijeha. Sva je čista, sveta, moćna i besmrtna. Tako da ona radost kojom su se radovali sveti apostoli, ona, braćo i sestre, treba da bude i naša. Ako nije naša, mi smo negdje promašili. Ili nam uopšte nije i ni stalo da pogodimo, eto, prosto vozimo u tom pravcu. Ali ne može biti tako, ova radost se braćo i sese, vrlo konkretna. Ako hoćete, energetski, vrlo zbijena. Ili jeste, ili nije. Ili je imaš, ili je nemaš. Ili se raduješ, ili... Ne raduješ, tuguješ. Ne može biti polovično, jer je uzrok moćan, znate, jer je sila Božja u njoj. Ne može gospod da obraduje čovjeka, a da se on tako koleba. Čas je dobro, čas nije, čas hoće, čas neće, čas raduje, čas plače. Ne. Ta radost ne dolazi od gospoda. Gospod je došao, braćo i sestre, da nam, da nam donese radost i da naša radost, tako kaže sveti apostol Jovan Bogoslov, bude potpuna. Dakle, da budemo do vrha ispunjeni, da ne ostane ni jedan jedini dijelić našega srca, naše duše, prazen. Nego da sve bude ispunjeno. Ne samo da bude ispunjeno, braće i sese. Nego da se prelivo, Da se preliva i da natapa bližnju. Takva je bila i radost svetih apostola. Takva je bila radost i svetih mironosica. A pogledajte samo njihovo kretanje. Šta obradovali su se, I aj u kuću sjedi, i raduj si, i pjevaj sam sa sobom. Nije moglo ništa da izraustavi, braći i sese. Ništa, ni vrijeme, ni muke, ni gonjenja, ni prijetnje. I to kakve prijetnje, i od kakvih hudaka. Nije moglo da ih zaustavi braći i sese, ni sam satanom. Na šta da ih zaustavi, nije smio ni ime da im čuje. On si dan danas plaši da čuje ime bilo kojeg od svetih apostola, a ne da ga zaustavi. Jer on zna šta to ime nosi. On zna da u imenu svetog Jovana imamo, braćo i sest, onu zvonjavu nebesku. Ona zvona koja zvone na našim hramovima, na pashalni mi i uvijek kad služimo sve te liturgije obraćaju na nebesima uvijek možemo da čujemo crkva duhovnu uvijek zvoni uvijek i neprestano broje himne I je god se spomena ime jednog apostola ili svih zajedno tamo je braći i sese velika sila ali i sila u radosti potpunoj radosti. I tu sile tame, tuge, čamotinje ne mogu da pristupaju. To je potpuno nepristupačom prostor. I mi možemo da imamo potpunu radost, potpunu radost, ili je nećemo imati. Znači, to je uslov. Ili će naša radost biti Potpuna ili je nema. Onda se snalazite kako znate i umijete. Evo ima dosta zabavljača, ima dosta tabletica, pa izaberi boju i dejstvo. Laboratorije i onako neprestano rade. Široku ponudu narkotika. Ali ni jedan od njih, braćo i sese, ne može da da potpunu radost. Ti ubaciš dozu i dobro je, leti mu, dižaj nas, ali ne potpuno i ne vječno. Nego te diže narkotik isto kao što demoni dižu u gorde kavuđara uvati ga, pa ga visoko, visoko, visoko podigne u umišljena prostranstva duhovnih visina i onda ga pusti da se pogupa. Tako i narkotici, braćo i sasvi, i uopšte ta sredstva za radovanje za postizanje dobrih raspoloženja. Podižu nas, podižu nas, podižu nas i onda se čovjek sve dublje strovaljuje u tugu, u mrak, u čamotinju. Potpuna radost u crkvi je, braće i sese, i prima se kroz zajednicu, ne izvan. Treba da znamo, zato crkva toliko insistira na sabor, na zajedničarenju jer samo me ona ti potpunu radost ne može dati a u saboru u liturgijskom saboru braće i sestre va istinu možemo da se radujemo potpuno vidite ovo što govorimo potpuna radost mi znamo čuli smo od apostola ali nažalost još uvijek ne znamo šta to znači Kako se osvećja čovjek koji je potpuno radostan. Čitali smo, to su vam sveti mučenici, potpuna radost. Sveti apostoli, potpuna radost. Milonositse, potpuna radost. Milonositse vraćaju se iz Jerusalima, eto i sutra dan trčeći u Rim. I potpuno radostne one goniteljima crkve, carime, carima zemaljskim, nude vaskrašnja jaje i pozdravljaju ih potpuno radosne sa Hristosu oskrese. Za njih više nema nikakvih prepreka. To je potpuno nova dimenzija života. U toj radosti, braćo i sese, što je mnogo važno, jer mi jedna druga radost nema taj potencijal. U toj radosti i na tom putu gdje se trči, jer mironosice trče, apostoli trče. Idite, trčite, kaže arhangel mironosicama, i svijetu propovijedajte da je vas krsao Hristos. Apostoli trče, braćo i sestre, do groba, pa onda od groba po svijetu. Evo do dana današnjeg, evo ga Pavle i Jutros os vrlo i vrlo brzo dotrčao. I on tu, i ovan tu, evo ga i Petar u djelima apostolskim pozdravio nas. I svakodnevno obilaze sve kramove Božje, sve gradove. I šta breći i sestra donose? Donose radosti. Nisu oni došli ovdje da traže od nas nego da donesu i nisu došli da dijele sa nama naše sitne sićušne radosti sićušne pobjede sićušna znanje otkrovenja niti pa sami ne možemo se nikako razumjeti sa svetim apostolima oni jedno mi drugo Oni uporno samo o jednome, a mi toliko toga mislimo, toliko toga očekujemo. I nikako da se sretnemo, da se nađemo, da se zajedno obradujemo. I vraćaju se sve praktično kao da govorimo drugim jezicima. To je zanimljivo, to je taj duhovni fenomen. Na istom jeziku ništa jedni druge ne razumijemo. Ako se ne razumijemo, onda se na isti način ne radujemo i samim tim drugi je mora biti drugi i drugačiji odnos prema crkvi. Ovo sveto evanđelje otkriva nam jedan vrlo važan uslov za povezivanje sa crkvom apostolskom. Uslov koji je Gospod dao i način koji je On otkrio. Apostolima Luki i Kleopi. Vidite sami apostoli, a crkva do dana današnjeg ni o čemu više ne razmišlja, ne razgovara do tome, do onim događajima koji su se odigrali u Jerusalimu. pa pitaju Gospoda, mada im vid bješe zadržan, da ga ne prepoznaju. Vaskrskoga gospoda, kad ih on pita, a o čemu vi to razgovarate i što ste tako zabrinuti, to je ona zadnja tuge i zadnja briga, znate. To je zalazak tuge. To što su bili zabrinuti i apostoli u te dane, sest, to je zalazak tuge. Ona je tu zašla, I kad je granulo sunce, vaskrsenja, gotovo je, nema je više. I nikad je više neće biti. U crkvi nema više tuge. Čista i potpuna radost. A oni ga pitaju, a zar si ti jedini stranac koji nisi čuo šta se desilo ovih dana u Jerusalimu? Po Isusu Nazarećaninu, čovjeku silnom i u riječima i u dijelima. A pogledajte danas, braćo i sest, ispade da je crkva Hristova stranac u ovom svijetu maloumni, u svijetu informisana. Sve znamo, braćo i sest, evo i naša dječica pa znaju neke informacije potpuno nepotrebne. I danas, danas je naj, najveća muka, to već govori sveti oci naših vremena, veliki starci, Najveća je muke izboriti se sa informacijama. To je novi oblik ratovanja demonskih sila. Još sad imaju ove, ova sredstva. To je bombardovanje. Svakodnevno koliko informacija mi primimo. I sve znamo gdje sve ne, ne zalazimo. Međutim, o onome što se desilo u Jerusalimu onih dana... I što je vezano, braći i sese, i tiče se direktno našeg spasenja, mi ništa ne znamo. Pa zar ne vidite da je u pitanju zamka? Ili ako nude, nude kvarno, nude otrovano, nude izopačeno, nude jeretičko. Nude umotano, ali iznutra otrovno. E, to možeš da znaš. Ali istinu, apostolsku propovijed, nju nećeš čuti. Ona je nama, braćo i sestre, nepoznata. Vidite, možete zamisliti kako je u svijetu, kad se i mi koji, evo ovdje u crkvi boravimo, trudimo se, plivamo uzvodno, I nama je teško da prodramo, Ja smo opterećeni tim informacijama, mnogo toga u nama, memorija prezauzeta, sve te informacije treba neko da puni, braću i sest, neće ona u glavi da stoji prazna, ona mora da, da siše pažnjom, znate, duh, da bi se održavao, Koliko mi imamo neobrisanih polja u memoriji, I onda nema mjesta, jer ovo je po kvalitetu potpuno druga informacija. Mi treba da se ispraznimo, braći i sestri. Moćni sveti vladike Nikolaj, moćni Nikolaj, koji je mnogo toga znao, braći i sestri. I u svojim prvim fazama mnogo toga je i naučio. Mnogo, mnogo, mnogo. Jedan od najumnijih ljudi tog vremena, I uopšte u istoriji roda ljudskog. On je posle, kad je shvatio, kad je nalegao na apostol Sikaba, on je promijenio molitveno pravilo, braće i sest. Dao je sve one titule, sve ona odlikovanja, one ko sime, kojim su ga kitili po zapadu, dao je to jednom slugi u bitolju. I onako, bogom dopuštenom, retardirani. A je bio dobar i prospa ga je i sva mu je ta odlikovanja dao. Njega je nakitio, ukrasio ga je i rekao je, aj sad ti, fino, da se veseliš i njemu to prijao i nosio na odlikovanju se velikih fakulteta, univerziteta, evropski. Maker da se za nešto iskoristi, makar nekom je radost da donesu, a on sam promijenio je molitveno pravilo pa se molio u ohridu na nov, svetootački, apostolski način. Gospode Isuse Hriste, izbriši mi sve ovo iz glave što imam, očisti svu moju memoriju, sve neka zabarav odnese, samo mi ostavi sjećanje na Tvoje ime. Samo njega da se sjećam. Molim te. Fazite, molitva velikog Nikolaja. E, kad je braćo i sese gospodu slišio njegovu molitvu, onda je iz okrida počelo da sijeva. Evo sijeva i kod nas i sijeva će, šta sijeva? radost Onda je krenula bujica iz njegovog srca, ali čiste svjetlost. Bez ikakvih prepreka i miješanja sa radošću ovoga svijeta. I mi u crkvi, poučeni svetim ocima, treba da se ispraznimo, braći i sestri. Da ništa ne znamo od ono što nam je najpotrebnije. Va istinu najpotrebnije, braći i sest, Da bismo mogli da udemo potpuno radosni. Liturgija, gospod je to otkrio, Luki i Kleopet, to jest lomljenje hleba. Ne bi bilo loše, jer liturgija danas svako priča o liturgiji. Ništa lakše nego reći liturgija i ništa lakše nego reći kako se ona najpravilnije služi trebali se obrtati na jednoj nozi ili na drugoj, treba trebali praviti stoj, sa auto unaprijed, sa auto unazad, preskakati časnu trpezu iz mjesta ili iz troskoka, ulaziti u oltar preko ikonostasa, ili ga je najbolje skloniti da ga nema pa da možemo nako direktno da uđemo. I mi vodimo priču o tome, o veliku gimnastičaju. Apostovi govore o hlebu i lomljenju. Gospod prelomivši hleb, efkaristijski hleb, a to ćemo mi danas da uradimo. Šta danas? To svaki put kad služimo liturgiju. Svetin je svetima, kaže crkva, i prelama hleb. I pričešćujući se njime, braćo i sestre, apostoli, potvoriše im se oči. Kad su se pričestili, potvoriše im se oči i poznaše gospoda, ali on nestade i postade nevidljiv za njih. A oni otrčavši, javiše apostolima i što im rekoše? I oni ispri is, ispričaše šta bi na putu i kako ga poznaše pri ogomljenju hleba. Poznati gospoda, braču i Vaska svoga gospoda, za razliku od nekih drugih spoznajnih mogućnosti, a koje se navodno tiču poznanja Božjeg poznanja Isusakrista i tako dali i tako dali što se pripada oblasti laži, obman, demonski obmana, poznati vaskarskog gospoda, baš onog, realnog gospoda Isusa Hrista, koji je vaskrsao iz Jerusalimskog groba, koji je začet u utrobi presvete djeve od duha očevog, koji je primio našu ljudsku prirodu, istog onog koji je propovjedao moćno, koji je čudotvorio, neviđen, koji je poučavao kako čovek nikad poučavao nije, koji je postradao, smrto kusio, ad, satro, vaskrsao, poslao apostole, vaznio se na nebesa, osnovao crkvu duhom svetim. Dakle, baš tog gospoda, ni jednog drugog, mi imamo u liturgiji. On je pokazao apostolima gdje da ga traže i gdje će ga uvijek nalaziti. U liturgiji. Ali vidite, ne u liturgiji kako mi to danas često znamo da organizujemo. Idem na liturgiju, tu sam, ima me, nema me, dolazim, odlazim. Ne, braći se. ko prepozna gospoda u liturgiji i u lomljenju hleba, taj više ne odlazi, braću i sestu. A kome da ode, pita? Kome ću, gospod? Došao sam sa groblja i izvadio sam se iz leševa, iz gomile leševa dok sam se probio. Je sva naša komunikacija sa ovim svijetom, koji je nepreobražen dukom svetim, to je sve gomila leševa, braću i sestu. I to, pazite, ove ševa u odmakloj fazi raspadanja, em trega, treba da ga makneš sa sebe, em smrdi do nesvijesti. A nije jedan, nego ih ima mnogo, pa jedan su li se, Dok smo se mi probili i došli do gospoda, vas krasloga, do onog mira nebeskoga, do mirotočenja, životvorne, blagodati, a pa ćećemo ćemo sad, braći i seste, kome da odemo. A njega ćemo naći uvijek u liturgiji i u lomljenju hleba. Zato pravi hrišćani, apostolski učenici, po tome i poznajemo, braći i seste, znate, to je vrugo, lako prepoznati. Prepoznaju se po svom odnosu prema efkaristijskom hlebu. Prema pričešću, ako ga nema, ako tog odnosa nema, iako on nije apostolski, nemojmo ona, ona farmaceutska, znate, e, uvlačenja. Dobro je pričešćivati se, onda je u kombinaciji sa terapijama to dobro, pa prvo se pričestim, pa uzmem ljekove, pa to bude dobro za zdravo. To nema veze sa apostolskom sviješću, braći i sestri. Hrišćani, kad se pričešćuju, oni su spremni ne da žive zdravo. Oni su spremni, broći i sese, tog dana da umru 24 puta u 24 časa, a i više. To je odijek života i vaskrsenja. To je projeva prave vjere. A bez pričešća, i to pazite da e, ka kažemo pričašte, sajedničarenje, da imaš svijest kome prelaziš, da imaš svijest ko ti je prišao, na koji način, da ga ne tražiš, da ga vidiš. Javio mi se, a javljati se u liturgiji, evo, apostovi to potvrđuju, i njima se javio tako, a što bi ti, više od luke, Ti bi više od Petra. A pa, apostol Petar je tako sa gospodom opštio. Posle njegovog vaskrsenja. Liturgijski hleb, braći i sestre, liturgijska veza, liturgijsko opštenje. Nema više vidjenja. Iako ih je bilo, to su bili izuzetci. Ali pazite, po projevi uvijek niži, uslovno rečeno, od liturgijskog otkrovenja i opštenja. Jer jesti i piti, braće i sestre, veće je nego prosto vidjeti. Zato, Gospod se daje na ovaj način, ne zato da bi, da bi nas zadržao u neznanju, ne. Nego da bi nam dao mogućnost da se njim najprisnije opštimo, koliko je to moguće u vremenu. A ta zajednica bit će još prisnija, U carstvu, u nezalaznom carstvu. A bit će prisnija ako je ovdje u liturgiji budemo ostvarili. Kako? A na ovaj način. Slušajući, razmišljajući o događajima i onim danima. Slušajući, biojući u neprestanoj vezi sa svetim apostolima. Sa svetim ocima crkve. I to je to, braću i sese, nema više od toga. I ne treba nam ništa više, niko više, a svi drugi su dobrodošli, jer rados potpunju može da ima, jer je ima, u biću Božjem može da ima svaki čovjek, bez izuzetka. Zato mi iz crkve nećemo izlaziti, nemamo kome, svima poštovanje, A iz crkve ne izlazimo, ako smo na pravi način ušli, a brata ne zatvaramo. Nismo ih ni otvorili, nećemo ih mi ni zatvarati, ali da znamo i da javimo onima koji još ne uđoše da će se ona ipak jednog dana zatvoriti. A kad se zatvore, braćo i sestri, Mi ne znamo taj dan, ali znamo da ide ka nama. Kad se zatvore, više se otvarati neće. Nikada. Vječno biti unutra i vječno biti izvan. Daj Bože da mi budemo sa onim izabranim, pozvanim, ali izabranim, kao što smo danas ovdje u ovom Božjem hramu, u ovoj svetoj liturgiji, u ovom radosnom prazniku, tako da budemo i u Carstvu Nebeskom i u onom Jerusalimskom hramu, da vječno slavimo, vječno blagodarimo jednim ustima i jednim srcem, poklanjujući se Otcu i Sinu, svetu međuho i danas i vekovo vekovo amen, amen. amen. hristos vaskrsao